Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Mubarakan alaih Kama yuhibu rabbuna wa yadda Ash'hadu ala ilaha illallah wa hadahu la ash'arika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها خائف الدين وخوادف الله قوم مسلمين والمسلمات Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian Setiap kita Pasti akan menghadapi suatu hari yang sangat dahsyat yaitu hari kebangkitan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keadaan kita ketika dibangkitkan pada hari kiamat Innakum tuhsharon yom al kiamat hufat urafan gurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Dan tidak dikhitarai Persis seperti ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini Dan dikumpulkan semuanya Seluruh makhluk Dari kalangan manusia dan jin Laki-laki dan perempuan Di satu tempat yang namanya mahsyar. Laki-laki dan perempuan tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, Wahai Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat? Sebuah pertanyaan yang wajar. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru a'zamu min zalik. Urusan yang mereka hadapi yaitu pengadilan Allah. Maka itu lebih besar daripada sekedar untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Artinya apa jemaah sekalian? untuk memperhatikan orang di samping saja sudah enggak sempat. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Dan merasa takut. Kalau-kalau dia termasuk penghuni neraka. Sehingga sudah enggak sempat lagi memperhatikan orang lain. Nafsi, nafsi. Ketika itu seseorang Sendiri-sendiri Dan matahari Didekatkan sejauh satu mil Dan ketika itu manusia benar-benar Merasa haus Matahari didekatkan sejauh satu mil Sehingga benar-benar manusia kepanasan Tapi panasnya mereka Sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang berkeringat. Dan mengeluarkan keringatnya. Saking banyaknya keringatnya. Sampai di kakinya. Ada yang sampai di pinggangnya. Ada yang sampai di tubuhnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Benar-benar manusia berada dalam kondisi yang sangat haus. Namun jemaah sekalian Rasulullah SAW Mengabarkan kepada kita Satu berita gembira yaitu satu Pertemuan yang sangat indah Perjumpaan dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Satu perjumpaan yang sangat indah di telaga beliau sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis di antaranya dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ana qaratukum al-hawd Aku akan menunggu kalian di telaga Inilah zaman sekalian sebuah kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Aku akan menunggu kalian di telaga. Froman waradahu sharibaminhu. Siapapun yang bisa menemui aku di telaga, maka dia akan minum dari telaga tersebut. Waman minhu Lam yang makbakh abadan dan siapapun yang minum darinya dia tidak akan pernah merasa haus selama lamanya. Laya ridu aleyyakumun aarifu wa aarifuni summa yuhalubayni wa baynahum akan tetapi sangat disayangkan kata Nabi Sallam yang Sallam sungguh akan datang satu kaum. Yang aku kenali mereka sebagai umatku. Mereka pun mengenali aku. Namun tiba-tiba. Dihalangi. Antara aku dengan mereka. Atau antara telaga dengan mereka. Sehingga mereka tidak bisa. Mendekati telaga. Dan tidak bisa minum dari telaga tersebut. Maka jemaah sekalian, dalam hadith ini mengandung kabar gembira sekaligus mengandung ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang yang bisa menemui Rasulullah SAW dan ancaman terhadap segelungan orang yang ingin mendekat kepada beliau. Dan ingin minum dari telaga beliau. Tetapi mereka dihalangi. Dihalangi oleh para malaikat, tidak bisa mendekat. Siapakah mereka? Insyaallahu taala akan kita sebutkan hadis-hadis tentang orang-orang yang terhalangi dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, kita sebutkan terlebih dahulu sifat-sifat telaga beliau. Jemaah sekalian, para ulama menyebutkan. Anugerah telaga bagi Rasulullah SAW dan umatnya di hari kiamat kelak di padang masjid itu bagian dari nikmat Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al Kahf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna a'atoyna kalikahf. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Disebutkan para ulama mufassirin riwayat-riwayat yang sahih ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sehingga sahabat pun heran. Beliau sangat bergembira. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Kata Nabi SAW Telah turun ayat ini Atau surat ini Inna a'tayna Kal-Kawthar Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan Kepada muhaim Muhammad Al-Kawthar Dan terdapat banyak hadis Yang menjelaskan tentang Al-Kawthar ini Yang intinya adalah Nabi SAW bersabda Nahrun Wa adanihi rabbi. al Kauser itu adalah sungai yang sudah dijanjikan oleh Robku kepadaku dan letaknya ada di surga. Nahrun fil Jannah wa adanihi rabbi. sebuah sungai di surga yang telah dijanjikan oleh Robku kepadaku dan ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Yang telah menjamin Rasulullah s.a.w. pasti masuk surga. Jelas Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kawthar. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda. Nahrun fil jannah wa adanihi rabbi. Itu adalah sebuah sungai di surga. Yang telah dijanjikan oleh Rabbu kepadaku. Kok ada orang yang dianggap katanya ahli tafsir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dijamin masuk surga. Subhanallah. Mungkin anak SD saja paham. Masa Nabi enggak masuk surga? Kalau saja sahabatnya sudah dijamin masuk surga, apalagi nabinya. Ini ayat jelas. Bukan hanya masuk surga, tapi diberikan tambahan nikmat yang lebih daripada yang lainnya. Iaitu sebuah sungai di surga Sungai yang sangat indah Kemudian jemaah sekalian Apa hubungan sungai ini dengan telaga yang ada di padang mahsyar Di dalam hadis tauban yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Iyaguttu fihi mizaban yumiddanihi minal jannah Ahaduhuma min zahab, walakhir min warig. Bahwasanya air yang berada di telaga itu berasal dari Sungai al Alkaftar tersebut yang dialirkan dengan dua aliran. Aliran yang pertama terbuat dari emas dan aliran yang kedua atau saluran yang kedua terbuat dari perak. Jadi, ini hubungannya. Air yang ada di telaga Al-Kautsar itu berasal di yang ada di telaga pada hari kiamat berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga yang mengalirkan dengan dua salurannya. Saluran yang terbuat dari emas dan dari perak. Jadi, subhanallah ini nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW Dan juga kepada umatnya Karena telaga dan sungai itu Bukan hanya Nabi SAW Yang akan meminumnya Tetapi juga umatnya Dan jemaah sekalian Ini bagian dari keimanan kita Terhadap hari akhir ini wajib untuk diimani Bagian dari keimanan Seorang hamba terhadap hari akhir Sebagaimana dijelaskan para ulama Yang dimaksud beriman kepada hari akhir Adalah Mengimani Semua kejadian Setelah mati Yang dikabarkan di dalam Al-Quran Dan Sunnah Karena kalau seseorang mati Itulah hari akhirnya Jadi semua ayat dan hadis Yang berbicara tentang kehidupan setelah mati Maka mengimaninya Adalah bagian dari rukun iman yang kelima Beriman kepada hari akhir Jadi ini bukan pembahasan sepele Ini bagian dari rukun iman Pokok keimanan Barang siapa yang mengingkarinya Dia adalah orang yang sesat Bahkan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Ulama menjelaskan Adanya telaga ini Betul-betul sesuai Zohir hadis. Karena ada sebagian orang Sebagian golongan yang menyimpang Mereka selalu menafsirkan hadis-hadis Yang berbicara tentang hari kiamat Dengan penafsiran-penafsiran Yang tidak sesuai Zohirnya Kadang mereka mengatakan Yang dimaksud dengan Mizan itu Timbangan di hari kiamat Bukan timbangan hakiki kata mereka Maksudnya adalah Allah menampakkan keadilan Padahal riwayat-riwayat menunjukkan Itu betul-betul timbangan yang hakiki Menampakkan keadilan juga iya Tapi betul-betul ada timbangan Bahkan akan ditimbang Amalan, catatan dan orangnya sekaligus akan ditimbang. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang yang gemuk besar, tapi timbangannya tidak lebih dari seekor lalat. Naudzubillah. Betul-betul ditimbang. Ia ada timbangannya. Dia memiliki tiang tengah dan memiliki sisi, dua sisi, kiri dan kanan. Untuk ditimbang. Sama dengan... Keberadaan telaga. Ini bukan sekedar kata-kata kinayah. Tapi benar-benar sesuatu yang berwujud. Bahkan kata para ulama, telaga itu sudah diciptakan saat ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Uqba bin Amir. Rabiallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim... Nabi Sallam bersabda, Inni faratun lakum, wa ana syahidun alaihim, wa inni wablahi laandur ilahoudi alan. Sesungguhnya aku akan menunggu kalian di telaga, dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi bagi kalian, dan sesungguhnya aku benar-benar demi Allah saat ini melihat. Telaga tersebut Jadi Allah perlihatkan Kepada Rasulullah SAW Adanya telaga tersebut Dan hadis-hadis tentang adanya telaga Itu termasuk hadis-hadis Dalam kategori mutawatir Dan hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir Itu tidak banyak Itu tidak banyak Namun bagi Ahlu Sunnah sama saja, apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad, selama hadis itu sahih, wajib diimani. Apakah berbicara tentang akidah atau tentang hukum-hukum. Ada sebagian golongan yaitu golongan Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian kelompok sekarang yang katanya mau menegakkan syariat Islam, tapi mereka mengingkari atau tidak mau mengimani hadis ahad. Yang berbicara tentang akidah Ini termasuk Mengada-ada Termasuk bid'ah di dalam akidah Dalam keyakinan Dan ini lebih berbahaya Daripada bid'ah di dalam amalan Iya Dan lebih parah lagi Yang termasuk Di dalam hadis-hadis mutawatir Mereka anggap hadis ahad Kemudian mereka gak mau percaya Bahkan bukan hanya hadis mutawatir Ada dalam Al-Quran Contohnya tentang adanya nikmat dan azab kubur Mereka tidak percaya Kenapa? Kata mereka itu hadis ahad Padahal hadisnya mutawatir Bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran Namun pembahasan kita bukan tentang itu Pembahasan kita tentang Al-Hawd Dan Al-Hawd termasuk hadis-hadis mutawatir Al-Hafidh Ibn Hajar Menyebutkan dalam Fatul Bari, wabarakatuh, anna ba'dal mutaakhirin wasalah ila riwayatnya manina sahabian. Telah sampai kepada aku kata beliau, sebagian ulama di akhir akhir ini telah menyambung riwayatnya sampai kepada 80 orang sahabat. Jadi Subhanallah banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Hadis-hadis tentang telaga dan para ulama dikenal di kalangan para ulama ahli hadis beberapa bait syair yang mengumpulkan tentang hadis-hadis mutawatir bait yang berbunyi mimma tawat rahadisu man kezat waman banallillahi baitan wahtsat waruqiyatun syfagatun walhaudu Wamas tohufaini wahdi baku. Ini sebuah bait yang maknanya termasuk hadis-hadis mutawatir adalah hadis tentang mengetat. Maksudnya mengetat bala yang muta'amidan. Pelihat bahwa makna dahumiden Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja siapkan tempat duduknya di neraka. Demikian pula hadis tentang menbanallillahi baitan wahtasab. Orang yang membangun masjid karena Allah maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Ini hadis-hadis yang mutawatir. Demikian pula hadis tentang ru'yah, yaitu melihat Allah pada hari kiamat. Demikian pula hadis syafaat dan juga hadis tentang al-hawd, telaga dan hadis tentang mengusap di antara dua sepatu. Dan di sini katakan wahdi baku ini hanya sebagian artinya masih ada lagi hadis-hadis yang mutawatir. Namun ini yang paling terkenal hadis tentang orang yang berdusta atas nama Nabi, salamulailamussalam, hadis tentang membangun masjid, hadis tentang rukyah, tentang syafaat, demikian pula tentang al-haww dan juga tentang mengusap di antara dua sepatu. Ini contoh hadis-hadis yang sampai pada derajat mutawatir. Ya. Namun jemaah sekalian Imam Al-Hafiq Rahimahullah menyebutkan Golongan khawarij Dan sebagian mu'tazilah Mengingkari Hadis-hadis ini Khususnya yang berhubungan dengan Telaga Mengingkari hadis-hadis tentang Telaga Rasulullah SAW Iya Jadi hadis-hadis yang sudah jelas Tapi masih ada golongan-golongan Yang mengingkari Kadang mereka beralasan karena itu hadis ahad, kadang mereka mengatakan enggak masuk akal dan seterusnya. Mereka berani menentang atau menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengandalkan akal mereka. Di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As Sunnah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, matakul fil Haot. Apa yang kamu ketahui tentang Al Haot? Telaga. Fakoh, maka Anas bin Malik mengatakan, walad adrak tu, aja isdal Madinah, Yuslinah selatan. Ma yusallina salatan, illa saalna Allah Taala ayuridahunna hauda Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Anas bin Malik ketika beliau mengomentari orang yang mengingkari adanya telaga. Maka kata beliau, sungguh, aku telah mendapati Nenek-nenek di Madinah dahulu, maksudnya sampai nenek-nenek di Madinah dahulu, tidaklah mereka melakukan salat kecuali setelah itu mereka minta kepada Allah atau dalam salat mereka mereka mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di Telaga Beliau. Jadi ini betul-betul sesuatu yang dirindukan oleh para sahabat. Sampai nenek-nenek di masa itu Meminta Meminta kepada Allah Setiap sulat Agar bisa dipertemukan Kembali dengan Rasulullah SAW Di telaga tersebut Ini menunjukkan kerinduan para sahabat Untuk minum dari telaga itu Dan berjumpa dengan Rasulullah SAW Semoga kita juga termasuk Orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga tersebut Kemudian Tentang sifat-sifat telaga itu Ada banyak hadis yang menjelaskannya Di antaranya Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As Radiyallahu anhumah Yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda Hawdi masirata syahrim Ma'uhu abyadhu minal laban Warihuhu rihuhu athyabu minal misk telagaku lebarnya atau luasnya sejauh sebulan perjalanan airnya lebih putih dari susu dan baunya lebih harum dari minyak misk minyak wangi yang paling harum disebutkan dalam hadis Abu Dzar dan hadis Sauban yang diriwayatkan Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda wa ahla minal asal dan lebih manis dari madu juga dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal ladzi Muhammadin biadihi la Aksar min ada di nujum istama wa Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh, gelas-gelas yang tersedia di telaga tersebut lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Jadi, masya Allah, sangat banyak gelas-gelas yang sudah tersedia di telaga Rasulullah Sallam. Jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Kemudian terkait dengan lebarnya serta panjangnya, ini ada beberapa hadis. Yang hadis yang pertama menyebutkan tentang jarak. Yang kedua menyebutkan tentang ya, hadis yang pertama menyebutkan tentang jarak tempuh waktunya, waktu jarak tempuhnya yang kedua tentang jaraknya. Tentang jarak tempuhnya, seperti yang kita sebutkan tadi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Haudi masiratu syahrin." Teladaku luasnya itu sejarak sebulan perjalanan. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan jaraknya itu dengan contoh yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah kota ke kota yang lain. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Di dalam satu riwayat beliau mengatakan kama bainal Madinah wasan'a, jaraknya seperti antara kota Madinah dan San'a. San'a adalah sebuah kota yang ada di Yaman. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan kama baina Jarba wa Adru seperti antara Jarba dan Azruh. Ini adalah dua kota yang ada di Syam. Kemudian dalam hadis yang lain beliau mengatakan kama Ailah wa San'a min al-Yaman, seperti jarak antara Ailah dan San'a yang ada di negeri Yaman. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kama Ailah ila al seperti antara Ailah sampai ke Al-Juffah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Min Adam ila Amman al-Balqa Dari kota Adam Juga kota di Yaman Sampai di Amman al-Balqa Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Mabaynal Ka'bah wabaytil maqdis Jaraknya adalah Seperti antara Ka'bah ke Baitul Maqdis Jadi ada banyak riwayat Tentang luasnya telaga tersebut Sebagian orang mengira ini menunjukkan hadis itu terjadi intirop padanya, terjadi kegoncangan sehingga hadisnya lemah. Padahal tidak. Para ulama ahli hadis mengatakan itu bukan kegoncangan atau sesuatu yang menunjukkan kelemahan tidak. Itu justru menguatkan. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan orang-orang yang berbeda. Artinya Nabi Sallallahu Wasallam mengatakan kepada mereka sesuai kota yang mereka kenali. Kalau kepada penduduk Syam Beliau berikan contoh kota di negeri Syam Penduduk Yaman Beliau berikan contoh kota di negeri Yaman Dan seterusnya Jadi itu maknanya Beliau berikan contoh sesuai dengan Jarak kota Dari kota ke kota yang lain Yang mereka kenali Iya Namun kesimpulannya adalah Jarak tempuh. Dari ujung ke ujung Adalah sebulan perjalanan Baik panjangnya maupun lebarnya Jadi panjangnya sebulan perjalanan Lebarnya juga sebulan perjalanan Artinya apa? Bentuknya adalah segi empat Semuanya sama panjang Jadi Masya Allah sangat luas Sejarah sebulan perjalanan Baik Inilah hadis-hadis yang menunjukkan Beberapa sifat-sifat Telaga Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Dan yang lebih dahsyat lagi Nabi sallallahu alaihi wa Mengabarkan Faman syaribah minhu Fala yagma' ba'dahu abadam Siapapun yang minum darinya Maka dia Tidak akan merasa haus Untuk selama-lamanya Siapapun yang minum darinya Dia tidak akan merasa haus Untuk selama-lamanya Ya, Airnya lebih putih daripada susu Lebih putih daripada perak Dan lebih manis daripada madu Inilah ringkas tentang sifat telaga Rasulullah SAW Sekarang jemaah sekalian Yang paling penting untuk kita ketahui Siapa yang berhak Minum dari telaga tersebut Dan siapa yang akan terhalangi tidak bisa mendekat ke telaga itu. Ini juga telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis. Di antaranya beliau mengingatkan kita bahawa akan datang sekelompok umat beliau ke telaga tersebut. Mereka sudah dekat. Dan mereka dalam kondisi yang sangat haus. Dan itu adalah kondisi umumnya manusia ketika itu. Sangat haus. Tidak ada lagi sumber-sumber air. Semua sudah hancur di hari kiamat. Ketika mereka sudah mulai mendekat, sudah sangat dekat, tiba-tiba mereka terhalangi. Rasulullah SAW pun berkata, itu umatku, umatku. Maka, apa jawab para malaikat? Inna kala tadri, Ma'ahdatu Ba'dad Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Tidak mengetahui Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalnya Inilah jemaah sekalian Sebab mereka terhalami Dari Telaga tersebut Mereka tidak bisa minum dari telaga itu Kenapa? Karena mereka mengada-ada Menambah-nambah, merubah rubah agama Rasulullah SAW. Jadi ini yang perlu kita khawatirkan. Apa maksud hadis ini? Imam Abu Abdullah Al Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan, sebagaimana dalam kitabnya At-Takirah. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang merubah? atau menambah-nambah atau mengada-ada sepeninggal Rasulullah sallallahu sehingga mereka terhalangi. Kata beliau, "Wa kullu man irtaḍa'a dinillah." Hadis ini mencakup setiap orang yang murtad dari agama Allah. Atau ahdatsa fihi ma la yardahullah walam ya'dhan bihi atau mengada-ada padanya menambah-nambah ajaran yang tidak Allah ridai dan tidak Allah izinkan. Fahwa minal matrudina anil haudh. Maka dia termasuk orang-orang yang akan terusir dari telaga tersebut. Al-mub'adin anhu dan dijauhkan darinya. Jadi jemaah sekalian, Beliau memberi kesimpulan kepada kita, inilah dua golongan yang akan terusir dari telaga. Yang pertama golongan yang sampai tingkatan murtab, yang kedua golongan yang berbuat bid'ah di dalam agama. Ya, yeah. golongan yang berbuat bid'ah di dalam agama. Di bagian akhir, beliau sebutkan, wal mu'alinun bil kabair, al mustafuna bil maasi juga termasuk yang akan dijauhkan dari telaga nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan dan menganggap remeh maksiat mereka. Jadi, ini tiga golongan semuanya. Pertama yang murtad, yang kedua yang berbuat bid'ah dalam agama, dan yang ketiga orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan meremehkan dosa-dosa mereka tersebut. Mereka anggap bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk melakukannya. Iya. Tetapi jemaah sekalian, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala juga berkata, "Wa ashadduhum turdah man khalafa jama'atal muslimin wa farqa Dan yang paling keras Terusirnya mereka dari hari kiamat yang paling keras cara mereka terusir adalah orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan berpisah atau tidak mengikuti jalan mereka. Kal Khawariz, Alah Tidahi Qirafihah seperti golongan khawarij dengan berbagai macam sekte-sekte mereka. Jadi inilah kata Imam Al Kurtubirahimaholallah golongan yang paling keras akan ditolak, diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warraafid ala tabayuni dolalihah. Demikian pula orang-orang Syiah Rafidah dengan berbagai macam kesesatan mereka. Wal mu'tazilah Ala asnafi ahwaiha Demikian pula Golongan mu'tazilah Dalam berbagai macam bentuk Bid'ah mereka Faha ula'i kulluhum Mubadilun Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena mereka itulah Orang-orang yang merubah agama Allah Maka mereka lebih dahsyat terusirnya Kalau orang-orang yang murtad Orang yang kafir, dia kafir, dia masuk kepada agama selain Islam, tapi dia tidak merubah agama Allah. Tapi orang-orang ini masih muslim, atau sebagian yang sudah sampai tingkatan kekafiran juga, namun mereka merubah agama Allah. Mereka tambah-tambahkan ajaran yang tidak berasal darinya. Di sinilah nilai kerusakan mereka. Makanya jemaah sekalian ulama mengatakan Pada hakikatnya Ahlul bid'ah itu Ahlul bid'ah itu Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir Kalau dilihat Dari sisi daya rusaknya terhadap agama ya. Ahlul bid'ah itu lebih berbahaya Karena mereka berbaju muslim Sehingga banyak orang tertipu Kalau dilihat dari sisi itu banyak orang tersesat. Maka orang yang berbuat bid'ah itu lebih berbahaya. Ya. Dilihat dari sisi. Banyaknya orang yang tersesat. Ya. Karena mereka merubah agama Allah. Dan juga jemaah sekalian. Orang yang berbuat bid'ah itu. Kenapa dosanya sangat besar. Karena seakan-akan. Mereka menuduh. Agama Islam belum sempurna. Dan juga mereka menuduh. Rasulullah SAW. Belum menyampaikan semua kebaikan. Karena kalau mereka yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan tugasnya sebagai Rasul, yaitu mengajarkan semua kebaikan, tentu mereka enggak akan menambah lagi dan mereka mengklaim itu adalah kebaikan. Karena semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik Rahimahullah Taala berkata, mani betada fil Islami bid'ahatan yaro'ah hasanatan. Faqad za'ama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah li'anna Allah taala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum kata beliau barang siapa yang berbuat bidah dalam Islam kemudian dia anggap itu sebagai hasanah kebaikan bidah hasanah maka seakan-akan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak becus di dalam menyampaikan Kebaikan atau dia atau Nabi saw berkhianat dalam tugasnya sebagai seorang rasul. Karena tugas beliau sebagai seorang rasul mengajarkan semua kebaikan. Ternyata ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Subhanallah. Padahal kata Imam Malik rahimahullah Allah telah menegaskan Aliyomakumal tulkum dinakum. Pada hari ini telah disempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena agama sudah sempurna. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan semuanya, sehingga orang yang berbuat bid'ah seakan-akan dia menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan pengkhianatan terhadap tugasnya sebagai Rasul, yaitu tidak mengajarkan semua kebaikan. Kemudian Imam Malik menegaskan, fimalam yakin yomah ibdinan, falayyakunul yomah dinan. Maka yang pada hari itu dia bukan bagian dari ajaran agama, pada hari ini pun tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Tapi kenapa di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah hanya menyebutkan tiga kelompok bid'ah. Yang pertama khawarij, yang kedua syiah, yang ketiga muntazilah. Kenapa jemaah sekalian? Karena inilah pokok kebidaahan asal dari semua bid'ah. Berasal dari tiga golongan sesat ini. Ya. Ditambah lagi dengan murji'ah. Semuanya empat. Sebagaimana disebutkan juga oleh Syekhul Islam. Ibn Tamir Rahimahullah Asal dari semua bid'ah Dari empat golongan ini Khawarij Rafidah, Syiah Mu'tazilah dan Murjiah Iya Ini empat golongan bid'ah Yang harus kita waspadai Dan yang pertama kali disebutkan oleh beliau adalah Golongan khawarij Karena golongan inilah Yang pertama Merubah di dalam agama. Merubah di dalam agama. Dan juga jemaah sekalian. Terkait dengan bid'ah khawarij. Dan. Janji untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di telaga beliau. Ada hadis khusus. Ada hadis khusus. Pesan Nabi SAW. Kepada kita. Yang di situ terkandung isyarat. Untuk mewaspadai. Bid'ahnya khawarij. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Usayb bin Hudair radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innakum satalqauna ba'di asaratan Faskbiru hatta talqauni 'ala al-hawl." Kata Nabi sallallahu "Sesungguhnya kalian akan menemui sepeninggalku para pemimpin yang curang." para penguasa yang jahat maka Nabi SAW berpesan kepada kita jemaah sekalian untuk menghadapi para pemimpin yang jahat tersebut fosbiru hatta talqawni alal haud bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga bersabarlah kalian Agar kalian berjumpa denganku di Telaga. Maka jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita sebab yang akan menyampaikan kita berjumpa dengan Beliau Sallam di antaranya adalah bersabar menghadapi ketuaan para penguasa dan di situ mengandung ancaman. Siapa yang tidak sabar Maka dia juga Terancam Tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW Di telaga Hati-hati Hadis ini mengandung peringatan bagi kita Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita Akan datangnya para pemimpin yang zalim Pemimpin yang curang. Apa yang kita kagetkan Melihat para pemimpin seperti ini Itu sudah diberitakan oleh Nabi SAW Nabi SAW dan Nabi sudah memberikan kepada kita Petunjuk bagaimana menghadapi mereka Fasbiru Hatta talqawni alal khawd Bersabarlah kalian Agar kalian berjumpa Denganku di telaga Artinya orang yang tidak bersabar Menghadapi Para pemimpin yang zalim, Dia terancam Tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW Di telaga Tidak akan bisa minum Di telaga oleh karena jemaah sekalian Bid'ah yang pertama kali muncul Adalah bid'ah khawarij Golongan pertama yang tidak bisa meminum dari telaga Nabi SAW Adalah golongan khawarij Dan khawarij itu adalah satu golongan Yang memiliki tiga pokok kesesatan Kesesatan yang pertama Tidak sabar menghadapi para penguasa yang zalim. Apa yang mereka lakukan? Pemberontakan Ini yang mereka lakukan jemaah sekalian Inilah yang harus kita waspadai Jangan sampai kita Mengikuti sifat-sifat khawarij Dan kita terancam Tidak bisa minum dari Telaga Rasulullah SAW Maka hati-hati Jangan sampai kita Melakukan bid'ah ini Ini termasuk bid'ah di dalam melakukan amar ma'ruf ataupun jihad terhadap penguasa yang zalim, iaitu dengan cara memberontak ini bukan cara yang benar di dalam menghadapi para pemimpin yang zalim, tapi cara yang bid'ah handahlah kita sabar tidak melakukan pemberontakan sabar itu artinya kita mengikuti tuntunan Rasulullah s.a.w. Kalau memang harus diam, maka diam. Tidak melakukan aksi-aksi atau pemberontakan. Dan jemaah sekalian, apa yang dimaksud pemberontakan di sini? Pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Pemberontakan dengan senjata sudah jelas Melakukan kudeta Melengsarkan pemerintah Dengan kekuatan bersenjata Namun harus kita pahami juga Pemberontakan dengan kata-kata Juga terlarang Dan juga termasuk bid'ah khawarij Siapa yang melakukannya Dia terancam tidak bisa minum Dari telaga Rasulullah SAW Karena dia tidak sabar Menghadapi para penguasa Dan dia mengikuti jalannya khawarij Apa yang dimaksud pemberontakan Dengan kata-kata Iaitu -kata? Menjelek-jelekkan pemerintah Di khalayat terbuka Walaupun dengan dali menasihati, Menyebarkan aib-aib pemerintah Di media-media Di medsos, di media masa Ataupun Berteriak-teriak di jalan-jalan di mimbar-mimbar itu adalah bidah yang baru bidahnya khawarij karena yang mereka maksudkan itu adalah untuk berjihad melawan penguasa atau untuk amar ma'ruf nahi munkar dan niat mereka baik jemaah sekalian niat mereka baik mereka ingin berjihad, ingin mengasihani penguasa dan amar ma'ruf nahi munkar tetapi niat mereka yang baik itu tidak menjadikan cara mereka benar. Kalau caranya salah, tetap salah. Ini cara yang salah. Dan juga, tidak akan mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata tanpa didahului pemberontakan dengan kata-kata. Tidak -kata. mungkin. Jadi, kalaupun kita mengatakan itu bukan pemberontakan, tetap saja tidak dibolehkan karena tidak karena itu akan mengantarkan kepada pemberontakan dengan senjata. Enggak mungkin masyarakat itu turun begitu saja, mesti ada yang melakukan provokasi. Oleh karena itu, dahulu ada satu sekte Khawarij yang disebut dengan al Alqaadiyah. Artinya apa? Orang-orang yang hanya duduk-duduk saja. Kenapa mereka disebut demikian? Karena mereka enggak pernah turun ke jalan, enggak pernah ikut berperang. Tetapi kerjaan mereka memanas-manasi masyarakat dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Iya. Dan jemaah sekalian, bukan maksudnya di sini pemerintah yang adil. Kalau pemerintah itu adil, pemerintah itu baik, enggak ada bedanya. Ahli sunnah dengan khawarij. Apa bedanya? Antara ahli sunnah dengan khawarij, kalau pemerintah itu baik, kalau pemerintah itu berhukum dengan syariat. Perbedaan ahli sunnah dengan khawarij apabila pemerintah itu zalim Pemerintah itu tidak berhukum dengan Syariat. Khawaris itu mereka adalah orang-orang yang dikalahkan dengan rasa marah mereka, emosi mereka, sehingga mereka lupa dengan pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu sunnah, walaupun mereka marah, tidak setuju dengan kezaliman penguasa, tapi mereka tetap bersabar karena mengingat pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi saw bersabda, "Man rawamin amiri hisyain yakrahuhu fal yasbir, fa innahu man farakal jama'at ashibran fa famita tun Siapa yang melihat kemungkaran pada diri penguasanya yang tidak dia sukai hendaklah dia bersabar. Karena siapapun yang membangkang atau menyelisihi pemerintah Maksudnya memberontak Sejengkal saja Kemudian dia mati Maka matinya jahiliyah Mati jahiliyah jama' sekalian Bukan mati syahid Karena itu bukan jihad Itu namanya fitnah Kalau terjadi peperangan Antara muslim dengan muslim Itu namanya fitnah Bukan jihad iya. Antara masyarakat Dan pemerintah muslim Antara masyarakat dengan aparat itu namanya fitnah, bukan jihad. Dan fitnah itu kita disuruh menjauh, jangan mendekat. Makanya jemaah sekalian, ini yang patut kita waspadai. Hati-hati. Jangan sampai aksi-aksi kita menyebabkan jatuh korban. Sampai tertumpah darahnya. Ingat, darah satu orang muslim itu begitu mahal di sisi Allah. Nabi Sallam yang Sallam telah mengingatkan kita, la zawalu hadith dunia, ahwanu alam Allah min patli rajulit muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding ter terbunuhnya seorang muslim. Hati-hati, jangan sampai aksi-aksi kita menyebabkan terbunuhnya seorang muslim. Apakah muslim itu dari kalangan aparat pemerintah, aparat keamanan atau masyarakat? Hati-hati. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa dan tetap taat kepada penguasa walaupun dia zalim. Sebagaimana dalam Hadis Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innakum kum setarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku, apa? para penguasa yang curang. Dan kemungkaran-kemungkaran mereka yang kalian ingkari, maka sahabat pun bertanya, fama tak murunaya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah apabila kami menemui para penguasa tersebut? Jemaah sekalian, perhatikanlah apa jawab Nabi Salam. Dan sebelum kita mendengarkan, singkirkan perasaan kita, singkirkan emosi kita, singkirkan akal kita, tunduk kepada dalil. Nabi Salam berpesan kepada kita menghadapi para penguasa yang zalim tersebut, adu ilayhim hakku, wasallamah hakakum. Minta kepada Allah hak kalian dan tunaikan hak mereka. Tunaikan hak mereka tetap tunduk dan patuh dan minta kepada Allah hak kalian. Kata Syekh Nawawi ini maksud hadis ini adalah doakan mereka, doakan pemerintah. Supaya mereka jadi baik Dan mereka menunaikan hak rakyat Itu artinya Makanya jemaah sekalian Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata Iza ra'aitu rajulan Yad'ulis tultan bis pala Fa'lam annahu sahibus sunnatin insyaallah Kalau kamu melihat seseorang Mendoakan kebaikan bagi pemerintah Maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah Wa'idha ra'aitu rajulan Ala hawa. Kalau kamu melihat seseorang Mendoakan kejelekan bagi pemerintah Ketahuilah Dia adalah pengikut hawa nafsu Iaitu ahlul bid'ah ya. Jadi Tunaikan hak mereka Tetap tunduk dan patuh Dan minta kepada Allah hak kita Maknanya doakan mereka Doakan kebaikan agar mereka memenuhi Hak rakyat Dan lebih dahsyat lagi dalam hadis riwayat muslim dari Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita Akan datangnya para pemimpin Yang tidak berhukum dengan syariat. Ini sekaligus bantahan terhadap orang yang mengatakan Itu kan pemimpin muslim kata mereka Yang berhukum dengan syariat. Padahal Nabi SAW telah mengabarkan Mereka adalah pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Beliau bersabda, Yakunu ba'di a'immah La yahtaduna bihudaya wa la yattabuna bisunnati akan datang sepeninggalku para penguasa yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku Apa sunnah Nabi jemaah sekalian Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semua ajaran beliau Makanya syariat yang paling tinggi adalah tauhid kemudian sholat Tapi sebagian orang mereka pahami syariat itu hanya hukum-hukum pidana, -hukum hanya hukum potong tangan, hukum bunuh, padahal tidak. Syariat yang paling tinggi adalah tauhid, kemudian sholat, rukun Islam yang lima dan seterusnya. Nabi saw telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Lebih dahsyat lagi beliau bersabda, "Waseyakunu fiim rijalun, kulubuhum kulubu syaitin fi juzmani insan." Akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang. Yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Coba kira-kira pemimpin seperti apa itu? Hatinya hati setan dalam jasad manusia. Sahabat Hudaifah Ibnul Yaman radiyallahu anhumah pun bertanya. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku berjumpa dengan para pemimpin seperti ini. Maka jemaah sekalian... Dengarlah wasiat Nabi SAW Singkirkan emosi kita Tundukkan akal dan perasaan kita Kepada hadis Nabi SAW Maka kita pasti selamat Beliau mengatakan Tasma'u wa putih lil amir Kamu harus tetap tunduk dan patuh Kepada pemerintahmu itu Kamu harus tetap tunduk dan patuh Kepada pemerintahmu itu Yang zolim tersebut Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan di dalam lanjutan hadis, beliau mengatakan wa induriba dhahrukum wa ukhida malukum fasma wa atiq. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap tunduk dan patuh. Inilah jemaah sekalian, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan bersabar, tetap tunduk dan patuh. Walaupun kita juga paham tunduk dan patuh di sini adalah dalam kebaikan. Kalau disuruh maksiat, tidak boleh kita maksiat. Tapi bukan berarti boleh kita memberontak. Jadi sabar. Tetap sabar dan mendoakan kebaikan untuk para penguasa muslim walaupun mereka zalim, inilah jalan salah satu jalan yang pernah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meraih apa namanya nikmat untuk bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jemaah sekalian, saya lanjutkan ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau juga berkata, "Wa kadzalika dhalama al-musrifuna fil jur wa zulmi." Demikian pula orang-orang yang zalim. Yang melakukan berbagai macam bentuk kesewenang-wenangan. Wa zulmi dan kedzaliman. Wa tadfisil haqq dan menghilangkan kebenaran waqad li ahlihi wa idlalihim dan membunuh para pengikut kebenaran serta menghinakan mereka wal muklinun bil kabair al mustaqquna bil ma'asi yang terang-terangan dan orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa serta menganggap remeh dosa mereka wa jama'atu ahli zaiq wal ahwa wal bidah demikian pula semua golongan yang sesat pengikut hawa nafsu dan yang mengada-ada di dalam agama. Inilah akhir ucapan Al-Qurtubi tentang orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berikan kesimpulan, ada tiga golongan. Yang pertama golongan yang murtad. Yang kedua golongan Ahlul Bid'ah. Yang ketiga golongan yang berbuat dosa terang-terangan. Termasuk di situ orang-orang yang zolim berbuat zolim kepada para pengikut kebenaran. Ya, semoga Allah Subhanahu Wataala menjauhkan kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita termasuk orang-orang yang dianugerahkan kenikmatan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minum dari telaga beliau di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Terjadi <tuk> mitigasi yang masalah di tanah. Tapi jika ya, ini kalau ada kondisi sulit kita harus sabar. Bagaimana mitigasi masalah e, ahok ini? Kan? ini menjadi, menjadi ester, masalah Karena interaksi ya, antara beberapa pemerintah, beberapa teman. E, <tuk> pada saatnya kan itu sudah hangat-hangat. Jadi, Baik. Mengomentari masalah ahok ini sudah banyak komentar ya. <laughs> Lebih bagus kita komentari bagaimana manhaj yang hak menghadapi masalah-masalah seperti ini secara umum. Iya. Kita enggak mengomentari kasus ini lagi. Sudah terlalu banyak orang mengomentari. Tapi bagaimana manhaj yang hak. Manhaj ahlu sunnah. Dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Yang seharusnya. Kalau kita pemerintah. Orang yang menghina agama. Menghina Allah. Menghina ayat-ayatnya. Itu diberi hukuman mati. Diberi hukuman mati. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau kita adalah pemerintah. Dan itu bukan tugas masyarakat. Tapi tugas pemerintah. Seharusnya dia diberi hukuman mati. Dan diadili untuk diajak bertobat. Kalau dia tobat, maka dia lolos dari hukuman. Tobat artinya apa? Dia masuk Islam. Bukan sekedar dia minta maaf. Itu artinya tobat. Dia masuk Islam. Iya, Bukan sekedar dia minta maaf. Ini yang pertama, ini yang seharusnya. Yang kedua Bagaimana manhats yang hak Di dalam menghadapi persoalan-persoalan besar Persoalan yang terkait dengan orang banyak Terkait dengan keamanan dan ketakutan Ini bukan sekedar satu kasus saja Ini sudah kasus besar Terkait dengan banyak orang Terkait dengan keamanan dan ketakutan Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap menghadapi persoalan-persoalan seperti ini? Maka jemaah sekalian di dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam persoalan-persoalan besar yang terkait dengan banyak orang tidak boleh berbicara padanya kecuali ulama besar. Bukan sembarang ulama, ulama besar. Inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang seharusnya. Kita minta fatwa para ulama' besar Dan kita sudah semua sudah tahu Apa fatwa Syekh Abdul Musin Al-Abban Termasuk ulama' besar Ahlus Sunnah wal jamaah Di masa ini Siapa yang dimaksud ulama' besar? Pertama, siapa yang dimaksud ulama' terlebih dahulu? Ulama' itu adalah Orang yang mendalam ilmunya Terhadap Al-Quran dan Sunnah Sesuai pemahaman as Itulah definisi ulama' Bukan sekelompok orang yang bernaung di bawah organisasi yang bernama organisasi ulama, bukan? Bukan itu ulama. Ulama itu adalah yang mendalami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Salaf. Artinya, walaupun dia hafal Quran, dia banyak tahu hadis, tapi dia tidak mengikuti pemahaman Salaf, itu bukan ulama. Demikian pula ulama yang mendalam ilmunya, dia mengetahui an-nasih wal-mansuh. Dia mengetahui Al-Mutlaq wal-Muqayyah Dia mengetahui Al-Mujmal wal-Mubayyah Itu istilah-istilah Dalam ilmu usul Karena dengan ilmu itulah Dia bisa berdalil Kalau cuma sekedar hafal Quran Tidak tahu cara berdalil Itu bukan ulama Apalagi Tidak banyak tahu ayat Tidak banyak tahu hadis, Juga tidak tahu cara berdalil Ini definisi ulama Ulama itu adalah Yang mendalami Al-Quran dan Sunnah tahu cara berdalil dan mengikuti pemahaman salaf. Kemudian ulama besar, siapa yang dimaksud ulama besar? Ulama besar itu adalah yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Syekh Abdul Usin Al-Abbad itu sudah 85 tahun. Dan tidak diragukan lagi, beliau adalah ahli hadis di abad ini. Dan di Masjid Nabawi Antah sudah berapa kali beliau menamatkan Kutubus Sittah. Beliau sudah mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmizi dan sudah kembali lagi ke Sahih Bukhari. Jadi luar biasa mendalam ilmunya. Diakui para ulama dunia. Iya. Dan para ulama yang lainnya, ulama-ulama besar yang masih hidup seperti Syekh Shalal Fuza. Dan para ulama' yang lainnya. Nah seharusnya, Kalau kita menghadapi masalah-masalah besar seperti ini, Kita harus merujuk kepada ulama' Itu manhaj ahlu sunnah. Yang diterapkan oleh ahlu sunnah dari masa ke masa sejak masa sahabat. Berdasarkan firman Allah, Wa ida ja'ahum amru minal amni awil khawfi azha'ubi. Walau rabbuhu ila rasul wa ila ulil amri minhu la alimahul ladina ya stambitu Kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini celahan dari Allah. Andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan mereka, niscaya orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran akan mengetahui kebenaran itu... Dari Rasul dan Ulil Amri. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslin Al-Badar... Yang dimaksud dengan ayat ini... Ulil Amri adalah para ulama besar. Apabila di dalam masa-masa fitnah. Masa-masa terkait dengan... Keamanan banyak orang. Demikian pula... Sabda Nabi SAW... Al-Barakatumma'a'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Disitulah keberkahan jamaah sekalian Siapa yang dimaksud orang tua di sini? Para ulama besar, tua dari segi umurnya dan ilmunya. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Al-barakatumaa kabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tapi subhanallah, apa yang terjadi di banyak negeri? Anak-anak muda berbicara. Orang-orang yang tidak merujuk kepada manhas talaf berani berbicara. Berfatwa. Mentang-mentang punya akun medsos. Setiap hari berfatwa. Keluarkan komen-komen di medsos. Ini tidak sepatutnya. Seharusnya kita diam. Dan mengikuti fatwa ulama besar ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah Ia. ini yang pertama jamaah sekalian, manhaj yang hak, di dalam menghadapi masalah-masalah besar yang kedua, terkait dengan ketalimat penguasa sudah kita sampaikan tadi seperti itulah kita melakukannya bersabar dan memberikan nasihat semampu kita dan berbeda cara menasihati penguasa dan menasihati orang biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat yang mulia Yaz bin Ghanam radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Man arada an yansah ali sulthan, falayuddihi Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang terangan <tuh> Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita. Jangan kalian tampakkan terang-terangan dalam menasihati penguasa. Jangan berpengaruh. Dengan akal kita. Dengan perasaan kita. Dan dengan perkiraan kita. Kalau saya turun ke jalan, menyampaikan terang-terangan, pemerintah akan tertekan. Dan akan memproses kasusnya. Tinggalkan semua itu jamaah sekalian. Tunduk kepada hadis Nabi SAW. Disitulah keselamatan Artinya apa? Kalau kita melakukan dengan cara yang salah Walaupun berhasil Tetap salah Ini yang harus kita pahami Allah gak melihat hasil Yang Allah lihat adalah usaha kita Jangan karena itu lebih berhasil Kelihatannya, lalu kita gunakan cara itu Tidak Bukan seperti itu cara Kita mengikuti manhaj yang hak Berpegang teguh dengan manhaj ini. Apapun hasilnya. Karena yang disuruh kepada kita adalah mengikuti cara yang benar. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yeah. Janganlah sekalian. Walaupun berhasil. Walaupun bisa menekan pemerintah. Tapi dengan cara yang salah, tetap salah. Tetap salah. Syekhul Islam Ibn Taymi rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang berdakwah dengan cara yang salah. Tapi kenyataannya berhasil. Kenyataannya berhasil. Berhasil dalam artian orang yang tadinya enggak salat jadi salat. Orang yang tadinya mabuk-mabukan sadar. Kata beliau, tetap salah. Beliau berdalil di antaranya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran mereka mengatakan Inna nas ta pada jama'ulakum sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian maka takutlah kepada mereka perhatikan jemaah sekalian ini perbuatan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW dan para sahabat perbuatan yang sangat jelek. Menyerang dan menakut-nakuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya Perbuatan yang sangat jelek Perbuatan kepada kaum muslimin yang sangat jelek Tetapi subhanallah Ternyata Hasilnya sangat bagus Apa hasilnya? Fazadahum imanan Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil Perbuatan jelek mereka itu Hanya menambah keimanan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat Dan mereka berdoa kepada Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup bagi kami Allah sebagai penolong Dan hanya kepadanyalah sebaik-baiknya kami bertawakal Ya, Jadi kata beliau Perbuatan mereka salah Tapi hasilnya bagus Maka bisa saja Orang melakukan perbuatan yang salah Tapi hasilnya bagus Maka itu bukan dalil Dalil itu hanya Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman Salaf. Kapan menjadi dalil? Kalau usaha ini berhasil, berarti itu usaha itu benar. Tidak, jemaah sekalian. Disinilah kita diuji. Berpegang teguh dengan manhaj yang hak atau tidak. Jangan terpengaruh dengan kenyataan, kondisi atau akal kita, perasaan kita. Ini ujian. Tidak pernah menjadi dalil. Kalau hasilnya baik, berarti usahanya itu. Dihukumi baik tidak. Bisa saja hasilnya baik, tapi cara berusahanya salah. Oleh kerana itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengabarkan kepada kita, Inna Lillahi Lailihi Dhadhiin Birrajulil Fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki pendosa. Sekarang tinggal kita mau milih, mau jadi laki-laki pendosa atau laki-laki yang taat. Dua-duanya mungkin menguatkan agama. Satu mengikuti cara yang benar, satu mengikuti cara yang salah. Tinggal kita pilih. Mau jadi laki-laki yang baik atau laki-laki yang berdosa. Jadi jemaah sekalian, tugas kita adalah mengikuti manhaj yang hak -hac, merujuk kepada para ulama dan tidak mengambil keputusan sendiri terutama dalam persoalan-persoalan besar. Sekali lagi, saya tidak mengomentari kasus tersebut. Ini hanya kaidah umum dalam semua kasus yang kita hadapi baik yang sekarang maupun yang akan datang semoga Allah menganugerahkan pertolongan dan ampunan kepada kita wallahu alam ya silakan Apakah kita ya. bertemu dengan lagi itu sudah menjadi indikator bahawa tidak terhalang minum itu adalah masuk serakah. Yeah. Karena itu Salam Waris mengatakan bahawa setiap ini makanan itu dari awal pun dengan sedikit tahu yang Bawa, yeah. Baik. Imam Al Kuntubirahi maulah dalam kitabnya at Tukira menjelaskan bahawa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tempatnya adalah Sebelum hisap Setelah keluar dari kuburan iya, Setelah keluar dari kuburan Sebelum hisap Sebelum Mizan Sebelum sirap Setelah keluar dari kuburan Itu tempatnya Manusia keluar dari kuburan Dalam keadaan yang sangat haus Karena sudah disambut di luar Dengan kondisi yang sangat Panas matahari yang didekatkan sejauh Satu mil ya. Dan ini termasuk ilmu tambahan ya. Karena bisa saja Ulama berbeda-beda pendapat Bukan ilmu pokok Mengetahui urutannya Karena bisa jadi Ulama berbeda-beda pendapat Yang penting kita imani keberadaannya Itu yang paling utama Sedangkan mengimani urutannya Sebagian urutannya itu Adalah ilmu tambahan saja Bukan ilmu pokok iya. Karena seringkali ulama berbeda-beda pendapat Kemudian Kenapa ulama berbeda-beda pendapat? Karena tidak ada dalil tegas sebenarnya iya. Tidak ada dalil tegas Kapan itu terjadi Itu hanya kesimpulan Yang dibuat ulama dengan memperhatikan Keseluruhan dalil Tidak ada dalil tegas Yang menunjukkan urutannya Ya Kemudian ketika seseorang bisa meminum dari telaga tersebut Apakah itu adalah indikasi dia termasuk penghuni surga? Jawabannya iya, sudah jelas Itu adalah indikasi dia termasuk penghuni surga Karena itu bagian dari nikmat surga Airnya saja berasal dari al-kaufar yang ada di surga iya. Tetapi mungkin yang jadi pertanyaan Apakah Yang tertolak dari telaga tersebut Dia termasuk penghuni neraka Jawabannya tergantung Kalau dia Murtad Kalau dia pelaku kekafiran Tidak punya tauhid sama sekali Maka dia sudah pasti Termasuk penghuni neraka Tapi kalau dia masih muslim Dia pelaku bid'ah atau pelaku dosa-dosa besar Maka kembali kepada Kehendak Allah seperti Allah tegaskan dalam surat An-Nisa Ayat keempat 48 delapan Inna allaha la yagfiru ayyushyrakabihi Wa yagfiru maduna dhali kalima yash'a Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehandaki Ini kesimpulan tentang pelaku syirik Dan pelaku dosa besar Pelaku syirik tidak mungkin diampuni Artinya kekal di neraka Sedangkan pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran, pertama masih ada harapan mendapatkan ampunan. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki berarti dia akan diazab. Namun azabnya tidak kekal. Selama dosanya bukan kesyirikan dan bukan kekufuran, azabnya tidak kekal seperti pelaku syirik dan pelaku kekafiran. Iya, barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Oh ya, mohon penjelasan bedanya pemimpin Zalim dan pemimpin Kafir. Pemimpin Muslim yang Zalim, artinya yang tidak berhukum dengan Syariat. Itu kata Sheikh Noor Thaimin, Rahimahullah. Pemimpin yang Adil adalah pemimpin yang berhukum dengan Syariat. Itu yang dimaksud dengan pemimpin yang Adil. Dan pemimpin yang zolim adalah yang tidak berhukum dengan syariat. Iya. Adapun pemimpin kafir ya sudah jelas. Dia tidak beragama Islam. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh memilih pemimpin kafir. Iya. Bahkan ulama juga sepakat kalau tadinya dia muslim kemudian dia menjadi kafir dia harus dilengserkan. Sepakat ulama kalau betul-betul sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Iya, dan itu tidak mudah. Jadi kita harus pastikan dua hal. Satu yang dia lakukan kekafiran, yang kedua sudah pantas dikafirkan inilah yang membedakan Ahlu Sunnah dengan Khawarij Khawarij pertama mereka mengkafirkan padahal bukan dosa kekafiran yang dilakukannya yang kedua mereka mengkafirkan secara otomatis kalau Ahlu Sunnah tidak kalau seorang Muslim telah melakukan kekafiran tidak otomatis dikafirkan harus terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran terlebih dahulu Ya, Dan ini butuh pembahasan yang panjang Intinya kita paham Ada syarat-syarat pengkafiran Di antaranya hujjah. Menegakkan hujjah padanya Memahamkan dia Apa yang dia lakukan adalah kekafiran Dan luar biasa jemaah sekalian Al-Ma'mun itu Dengan bid'ahnya Bid'ah mengatakan Al-Quran adalah makhluk Itu adalah bid'ah Sekaligus kekufuran Berdasarkan kesepakatan ulama Ulama sepakat Tidak ada perbedaan pendapat Orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk Dia kafir Tapi subhanallah Imam Ahmad rahimahullah Yang distiksa, dipenjara, dipukuli Dilarang mengajar Oleh Al-Ma'mun Tidak mengkafirkan dia Kenapa? Karena dia bodoh Dia terpengaruh dengan menteri-menterinya ini bahayanya mengangkat menteri dari golongan-golongan yang sesat bisa memberikan pengaruh kepada pemerintah. Menterinya dari golongan Mu'tazilah. Dia bodoh, dia terpengaruh. Padahal dia itu disebutkan sebagian ahli sejarah, Al-Ma'mun itu hafal Quran. Iya. Hafal Quran, subhanallah. Tapi ulama mengatakan dia bodoh. Dia hafal tapi dia enggak paham Al-Quran. Kenapa enggak paham? Karena dia mengikuti golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, tidak mengikuti pemahaman sahabat. Jadi ulama sepakat ucapannya, akidahnya adalah kufur. Tapi Imam Ahmad dan para ulama besar di masa itu tidak mengkafirkan dia. Dan lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, ketika Imam Ahmad di penjara, Imam Ahmad disiksa luar biasa. Hampir saja beliau wafat. Kemudian Berkumpul fukuhak Baghdad, Minta pendapat beliau Untuk melakukan Pemberontakan Dan jemaah sekalian, ulama dulu Tidak sama dengan ulama di masa sekarang Ulama dulu Dihormati, dimuliakan Diikuti oleh masyarakat Andai mereka mau berontak, mereka bisa menang Kalau sekarang ulama Dipelototin Dikasih mata membelalak Tidak seperti dahulu tapi apa jawab Imam Ahmad bertakwalah kalian kepada Allah jangan kalian permainkan darah kaum muslimin kata Imam Ahmad, itu adalah fitnah mereka mengatakan, bukankah dia juga adalah fitnah karena dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan ini pelecehan terhadap Al-Quran bukan pelecehan kepada satu ayat seluruh Al-Quran Bukan satu ayat saja. Orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ini pelecehan berat terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau begitu Al-Qur'an bisa benar bisa salah. Bisa diterima bisa tidak, kan makhluk. Iya, ini pelecehan dan kekufuran. Tapi Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan masyarakatnya, jangan kalian memberontak. Dia sudah jelas-jelas melakukan kekafiran Menyiksa Menzolimi para ulama iya. Kenapa jaman sekalian Karena Imam Ahmad mengkhawatirkan Darah kaum muslimin Tapi mereka mengatakan Bukankah Ucapannya juga fitnah Imam Ahmad benar Itu adalah fitnah Kekufuran itu adalah fitnah Tetapi itu adalah fitnah yang khusus Sedangkan kalau kalian Memberontak itu adalah fitnah yang umum Artinya dampaknya bisa lebih luas Iya Ini zaman sekalian sepanjang sejarah Ulama ahlu sunnah Selalu mengkhawatirkan Tumpahnya darah seorang muslim Sama saja muslim itu masyarakat Atau pemerintah Jadi jangan main-main Lebih baik kita bersabar Harus kita jauhi semua aksi-aksi Yang bisa mengantarkan kepada fitnah Kepada tumpahnya darah Seorang muslim Iya jadi, jangan dipahami Kita mendiamkan kemungkaran, tidak Karena syarat merubah kemungkaran itu Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar Ini yang harus kita pahami Syarat merubah kemungkaran Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar Merubah kemungkaran dengan tangan Itu yang paling bagus Tapi kalau memunculkan kemungkaran yang lebih besar Malah menjadi haram Menjadi haram ya. Kalau memunculkan Kemungkaran yang lebih besar Menjadi haram Bukan bagus Bukan sekuat-kuatnya iman bukan Menjadi dosa Tidak boleh kita merubah kemungkaran Lalu memunculkan kemungkaran Yang lebih luas atau lebih besar Dahulu Orang-orang munafik Itu luar biasa bahayanya kepada Islam Luar biasa Bahayanya orang-orang munafik mereka menggombosi jihad, mereka memfitnah Aisyah radhiallahu anha sebagai orang yang telah berselingkuh. Naudzubillah. Banyak sekali kemudaratan yang mereka timbulkan terhadap kaum muslimin, dan mereka patut dihukum mati. Kan kafir, munafik, patut dihukum mati. Sehingga para sahabat sudah minta izin kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh mereka, karena mereka pantas untuk mati. Diberi hukuman mati Tapi jemaah sekalian Rasulullah s.a.w. melarang para sahabat Untuk membunuh mereka Kenapa jemaah sekalian Karena beliau takut Memunculkan kemudaratan yang lebih besar Apa kemudaratan yang lebih besar Orang-orang akan mengatakan Kata Nabi Bahawa Muhammad membunuh para sahabatnya Artinya apa Kalau sudah begitu siapa lagi yang mau masuk Islam Sahabatnya saja dia bunuh Kan mereka enggak tahu orang munafik ini kafir atau sahabat. Secara dohir dia berpenampilan Islam. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kalau itu mengkhawatirkan, maka harus kita jauhi. Iya. Jadi Nabi SAW tidak merubah kemungkaran dengan tangan. Karena apa aja mas kalian? Karena bisa memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Dan masih banyak contoh lainnya. Kemungkaran di masa Nabi, dan Nabi biarkan. Kenapa? Karena bisa memunculkan mudarat yang lebih besar. Apakah kita berani mengatakan, Nabi adalah selemah-lemahnya iman? Na'udhu billah. Ya. Maka, merubah kemungkaran itu harus dengan ilmu. Dan dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Jemaah sekalian, mungkin yang terakhir. Satu faedah penting dari surat al kautsar Ketika Allah mengabarkan kepada Nabi SAW, tentang nikmat Al-Kawthar, sungai di surga Sungai yang mengalir Sampai ke telaga di padang masyar Maka Allah perintahkan Kepada beliau Untuk bersyukur dengan dua Amalan yang sangat agung yaitu Fasulli li robdika wanhar Solatlah dan menyembelihlah Hanya untuk Rabmu Maka surat ini menunjukkan kepada kita Amalan sholat dan menyembelih adalah sebesar-besarnya ibadah untuk kita bersyukur kepada Allah. Kemudian di akhir ayat Allah ingatkan orang yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna shani abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus, yakni terputus dari keberkahan. Berdasarkan ayat ini para ulama juga mengatakan. Ini juga terkandung padanya peringatan. Orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan semakin jauh dari keberkahan. Kalau dia memusuhi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia terputus dari keberkahan. Ya, jemaat ya, sekalian sudah jam 6 tepat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.